Двойникът Казвам, ако по този начин живеехме, щяхме да имаме много по-добри музиканти. Много малко певци съм срещал, които пеят хубаво. Много малко музиканти съм срещал, които свирят добре. За да свири човек хубаво, музиката трябва да излиза из неговите пръсти. После музикантът като свири, неговия двойник трябва да влезе в инструмента. Цигулар, който свири и неговата душа не влиза в цигулката, не може да свири. Пианист, който свири и душата му не влиза в пианото, не може да свири. Ако не влезе душата, като от тенеке само се вдига шум, влезе ли душата, вече има музика. Като говори човек, трябва душата му да влезе в неговите очи. Има един закон, който всички трябва да разбирате. В една работа, ако ти не можеш да вложиш душата си, или на съвременен език казано, ако не вложиш двойника си, не можеш да имаш успех. Един цигулар никога не може да свири добре, ако не вложи душата в цигулката си. Като вложи двойника си в цигулката, той е гениален. Ако не го е вложил, ще свири обикновени работи. Той трябва да оживи цигулката. Музикалните тонове се образуват в празното пространство. В сигулката има празно пространство. Музиката зависи от духовното тяло на човека. Духовното тяло има спомагателно средство – двойник. Като музикант, ако можеш да прекараш в гърлото или в инструмента двойника си, ти можеш да свириш. Ако двойникът не може да влезе, работата не става. Във всяка ваша мисъл, във всяко ваше чувство, трябва да участва двойникът на душата, за да бъде вашето чувство силно. Така е и с мислите, и с постъпките. В този двойник нещата са добре подписани, имат съдържание. Той е, което наричат вдъхновение. Божественото вдъхновение е, в което двойникът на душата взема участие. Действие, в което душата взема участие, има смисъл, понеже той е от божествен происход. Сила има. Душата прилича на цар, като подпише нещо, нейната дума има сила. Обикновеният човек и да подпише, обикновен е смисълът. Когато душата подпише нещо, то добива смисъл. Когато душата подписва нещата, те добиват стойност. Уния актове, които не са подписани от душата, нямат стойност. Зато и всякога ние трябва да даваме възможност душата ни да се проявява в нас, да се прояви в ума, в сърцето и в тялото. Този е законът на възпитанието. Всички уния неща, които стават на земята, душата да взема участие, тя да бъде в нас, в нашето сърце, в нашето тяло. И тогава всичко, което то върши, се реализира и ние ставаме доволни. Онези от вас, които искате да поправите положението, пазете това правило – да участва душата ви във вашата мисъл. Вие, човекът, сте като дете при душата. Някой път искаш да се наложиш, той да направя, и да направя. Остави, ти не семе си, щом се отнесеш до душата, остави я свободна, тя не само да дойде, но да вземе участие в живота ти. Вие може да забележите, че има някаква погрешка, но знаете ли колко мъчно се изправя една погрешка? Вие схващате сухото си, че един тон не е правилен, че му липсва нещо, но знаете ли колко мъчно може да се вземе този тон правилно? Опитайте се да вземете този тон правилно, да видите колко мъчно може да се подаде тази гласна ципица на вашето желание. Дълги години трябва да сте работили, да сте я развивали, за да можете да я възпитате. Тя трябва да се оживи. Силата на твоята душа, на твоят дух, на твоя ум трябва да влязат в гърлото ти. Щом влязат в гърлото на човека, от него излиза един пълен тон, един отличен глас. Ако душата на човека не може да влезе в гърлото му, тогава той не може да изпее нищо.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 Човешкият ум не може да влезе в положението на ръцете, нито в положението на краката, но той може да си послужи с известни сили, тъй, като когато иска да упражни, да изрази нещо, трябва да намери някой канал, чрез който да прати тия сили. Умът не може да свири направо на пияното. Невъзможно е. Там са правени опити. Един музикант, ако прати двойника си в пияното, или един цигулар, ако може да препрати двойника си в цигулката, може да свири хубаво. За да свири хубаво, добрият цигулар прекарва своят двойник, т.е. своята аура, през цигулката си. Тогава струните не се изменят. Вземи ли цигулката си, неговият двойник преминава в нея и цигулката се вдъхновява. Ако двойникът му не може да мине в цигулката, той е обикновен цигулар. Неговите тонове са груби и сухи. Влезели двойникът му в цигулката, тази цигулка оживява, тонът се изменя и тя може да изрази всичко онова, което душата чувства. Целият човек не е въплатен в тялото си, голяма част от него е извън тялото. Следователно човек на земята трябва да черпи вдъхновение от този непроявен човек. Божествената енергия улеснява този процес, затова всеки човек трябва да се стреми към Бога, т.е. да придобие тази божествена енергия. Всъщност, когато добрият цигулар свири и вдъхновява своите слушатели, това се дължи на божествената енергия, която той черпи, ползвайки се от онази сила, която неговото непроявено естество притежава. Тъй както е направена, цигулката може да приеме и да предаде вибрациите, трептенията на човешката душа. В нея може да се внесе жизнена сила и тя ще оживее. Това значи, човек да внесе своя двойник в цигулката. Този двойник ще проникне във всички пори на цигулката и в нейния тон ще се появят особени трептения. Те отговарят на вътрешното естество на цигуларя, на неговата душа. Ето защо имените цигулари никога не разрешават да се пипат цигулките им. По цигулката на когото и да е, може да се познае какво е неговото естество, защото тя приема в себе си най-съкровеното от онзи, който свири с нея. Спънките не са лошо нещо. Знаете ли колко спънки има в една цигулка? Я да свирите тия мъчните парчета на паганини, да видите каква мъчно тия има. Да вземеш 4 тона на 4-те струни, да изсвириш едно парче върху трите струни, да вземеш двойни, тройни и четворни акорди. Чудно как ги е вземал паганини, как ги е свирил. и до сега не знаят. Сега нагласяват различни цигулки, за да постигнат същия ефект. Паганини, като се разглежда главата, е имал отличен тон. Според моите изследвания, той е имал седем. За времето е бил толкова прецизен. Музиката без време и ритъм не може да се изрази. После техника е имал, майстор е бил, ръката е била така подвижна, така хубаво е подражавал човешкия глас. До неимоверност. Когато пеел някой певец и той свирил, не могли да различават дали пее певецът или свири паганини. Така майсторски е подражавал човешкия глас. Той е имал първокласна цигулка, но изкуството не седи в ръчката на цигулката. Паганини имал една тайна. Той е можел да изважда своя двойник от тялото си и да го вкарва в цигулката. Ако един цигулар може да изкара своя двойник и го, да го тури в цигулката, той всичко може да свири. Като не може да изкара двойника и да го тури в цигулката, той е обикновен цигулар. Друга опасност има. След като свири, пак трябва да знае как да вкара двойника си в тялото. Да приведа един пример. Един майстор цигулар имал цигулка от Страдивариус, била развалена и отива при един да я поправи. Поканил го майсторът да седне, взел цигулката, прекарал ножа и я разполовил. Цигуларят, като видял, припаднал. Изгубил съзнание. Двойникът му бил вътре в цигулката. Като прекарал ножа през цигулката, прекарал го и през двойника. На този основание казва Христос. Не обичайте света. В това, което обичаш, влагаш себе си. Това, което обичаш, ако е неустойчиво, ще ти причини пакост. Като имаш хубава цигулка, ще я пазиш като очите си, да не попадне в чужди ръце. Никога не продавай цигулка, на която си свирил 15 години. И един милион да ти дадат. Едно пълто, което си носил 15 години, не го давай никому. Остави пълтото за спомен. Имаш една библия, която 15 години си я чел. Не я давай никому. Имаш една глава, дръж си главата. Имаш едно сърце, дръж си сърцето, назаем не го давай. Имаш едно тяло, пази го. Само едно изключение в света има. Ние може да пожертваме телата си, както казва писанието. Оставете телата си в жертва жива, свята, само на Бога. Само Бог е единственото същество, което заслужава да пожертваме това, което имаме. Понеже Той е пожертвал себе си и Той ни разбира, Той, което имаме, Той ни го е дал. Следователно, само Нему и никому другиму можем да служим. На другите ще служим по любов, а само Нему ще жертваме. Това е новото разбиране на нещата. Човек най-първо трябва да стане господар на своя двойник. И когато ще свири, двойникът му да излезе и да влезе в ръката му и в дръжката на цигулката. А когато пее, да извади двойника си и да го тури в ларинкса си. Иначе ще има механично пеене. След като изпее песента, трябва веднага да влезе в себе си и да възстанови двойника си. За това... След пеене или свирене, музикантът трябва да се изолира известно време, а не да се залисва с думите и овациите, които получава. Когато публиката е хармонизирана с певеца, той пее много хубаво.